Ikaixo Kaixo Arratsaldeon, Adiskide Entzule. Eh, beste saio berri bat Zirkituetatik. Ondarbiko Silo civena aretoaren ondoan dagoen biribilgune honetatik, bak esteitchatik. Suszenean ez, baina on gaur errepikatutako saioa, ze gaur. Atik kan gaurre 2011-ko abenduaren 23an gaude. Bantxe bertan ikusi dut uh, Olentzero bera, bera Mesularia Edo gutunak, gutunak zelak Biltzen dituen ba, bere morroia, eh, du zango zen Gaur ikusi dut Biteri ba, eskolara Gernikako Emparantza plaza atik Elduzela, bere Tripaundila ekin Txarrakin pipa hortzetan zuela eta zaku ahondi bat sekarrela e, zera bizkarrentik oratua. Eh? eta antzeu denak biterik astolat alaiaik astolako biterik astolako guztiak aur guztiak garen zai oh, lentzero! etorri txintxo portatu gerera denak den denak, denak, gauz, guztilek ondoen kiu hor ten eta ala jogu esango bai, dena ba, denak, ilusioz betetako saku batean, olentzero, oh, Eta zirrikitutatik, antxeterratitik Bai, bai, eguberriko, eguberria Atarien, hemen gaude Eta m, albiste txarrak Izan baditu azken, ZBRs jositakoaz fan den iztia naztia. Izan ere ba Bi laun Bizkide, bi aizkide Zilo bi angule zaizkigu. go beharrez. Paco eta Mikel Beraño Menes bere sendia eta laun guztiei besarkada estu estu bat handi bat eta nai dutenako gustitzot hemen gaudela Bueno beraz haserik ez hm mm, biez bizitzari ere zerki bat garaioketan eser ez errez da betirako baino aurren irrifarre bat hori betirako geritzen zaigu ninietan. Josita. Eta eguberri gau, bihardatorren gau, hau hola saldu badi gute ere, eguberri gau bat, familian pasatzekoa, elkartzekoa, hortako balio baldin badu, zen geien behar dutenenkin, elkarrgaitetzen, eta batez ere Mikel Ugarte zagartzazuren zendiari, Zuzperregi zendiari, eta baitare, Pako Andradeen zendiari, eta Launei, eta inguruko Gertuko Enei, Ba, bezarka ez bat, animon pila bat, eta bizitza, bizia, edo bizitza, aurrera darrai jarraitzen du, beraz, sitxeki diesaiogun berari. Mez zilozi beneatik, antxeta irratitik, laroita behatzi puntoz azpitik, zergitutatik, eta makarenaren alia, ba, jartz, jarriko jarriko dugu, eta zergitutatik zeionetatik, ba, Bizitzari, bizillari, ere bat batekin hasiko dugu, gaurko zaio hau. Zan bezala zuek, e, iparra rotzenen hastian, hostian, eta gero, zaioa eta gero antxeterratetik, ordo bitatik irutara, orenetan e, en, mititzen den hostian, izango dizia, alizikan, e, astenena, 2000 maikako abenduaren oitaseian, e, nintzungai izango zuen. Gaur berez, e, koizteko momentu ontantxe, oraintxe bertan dire, behatzigetak proieta mar minuto dire, baina... Ahendoren 2013a da, eh, ostirala da. Hai aira eta bitxori seaskagon, seaskaren egutegian. Beraz, esan bezala, gaurkoan iluzioz betetako eguna, eh, aur askorentzat, jende askorentzat ere bai, ze oporrak izango ditute bakantzak, segurazki eh, gabunetako bakantzak eta bueno, kantuz eh, eta maitasunez eta pakian bizi gaitezen eh apesa dirudit, baina unez naiz Ba, opa dizuet hemendikan, eh, kosko koskonetatik, zeratik. Biribilguneen bakesteit honetatik, urpekari beltz magenta honetatik, alizikan beneatik Eta hemen baldi magera ere aurrera begira, aintzinerat eingo du ta gibelian antzigabe gibelekoak, birien ditu direnak, baina aurrera begira, oraindikan ere gure artean dabiltzanekin. Ba, inalakiten tank egiten bizitzari, aurre egiteko, nolabait ere, kemenaekin ta kuraieekin, fanden astien zenon bezala Hemen daukat abestitxo hau, eta lenguan nire Facebookean e, ezkegin nuen. eta bionika etortzen zait, e, zailo elektroniko garaikidea etortzen zait burura, antxeterratetik emetitzen dela ostegunetan, behatzitatik hamarretara, ostegunero. Eta live izan zen, bizilla, bizillari gorezmena, bizillari atxikimendua, eta opusen abestionekin nik usteuto benen izango dela. Live is live!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 Baina, bizia bizitzeko, bizia, venga, mm, segundulo, momentulo, bizia, sentitu, nabaritu, eh, bizia nagoa arnaztu, sakon, bekinoz, eh, estotu gerria pixka bat, estotu estumaka sartu barrenera, eta bidik apustu ere, bai, eta bota hartu, biziri sentitu, bi egun direta, motel, laostra, eta, bueno, baina saiatu zen neurri hartzen, bueno, makarela gistu sekula, neurri hartu, ez deustakotz binean, Zaiatu behin ipen, ez azain askarren fiteen, bueno, joaten, azkenian, niri lagu batek esatezien, adiskide batek aspaldi jane, eta marrokiak esatezuten arabeak esatezien, pristamata, migo, pristamata, eta bueno, kontutan irukitzekoa da, gaur eguno abia da bizi jena, abiluen fakire eta bizi jontan, eta gehi-gi eskera batzutan gelditzen, egoteko eta arnasteko eta besterik gabe bizitzeko, bizia, biziri, biziri sentitzeko, ez? Bueno, ere serki hau guztientzat sasoi auketan gehiago eta elkartasuna adira, zi, behin berriro ere, pako eta Almikaren sendiari eta Lagun Minei eta inguruko guztiei, ezta? Besarkada astu bat, musuak eta kuraia. Eta animo pilla, hemen dikan zirrikitutatik saioenetatik. Laroite behatzi.sazpi.fm antxeta irratia, badakizia, iparrarrotzaren ostian aztele nero ordubitatik aurrera, ordu, ordu bateko saioa azken boladan, eta baita errepikatu izaten da, eh, nosteunetan, iuntzeko ah, marretatik aintzin. Edan, aintzin. Beraz, eh, hor badakizia, zirrikitutatik onjarbiko kontuak, ta onjarbiko historiak. Hemen pres daukat, eh, izaheraren gesi bat abestia, zuzeneko bat, eta onmikelen homenez jarriko dut, Gure Mikel Mikeletti, Mikel Sakarra, gure teknikari, gure doma esina, horrekin hits horrekin doma esina bizia, azkarra laguna eta adiskide. Hondi bat bidian utzi dugu, birian galdu zaigu, zendu zaigu, errepiko istripu baten ondorioz. Hemen daukagu Gezi bat, gezi bat, bezala izaera taldean gitar jolea jotzen zuen. Eta bere, bueno, zuzeneko hau, bere omenez. Mikel, bezarka daztu bat zoden tokit, tokiraino, araino. Izan ere, hemen gelitu geren guztia, falta motuako zaitugu. Demora, demora askoan, zure hurbileko guztiak, eta zagutu zaituzten guztiak. Hordihua, gezi Gezi bat. Ko, ko kokxiren dira izaera baino beraietako taldeekide bat galdu dute musikari, musikagintzan teknikari eta silozibenean asko silozibeneako aretonetan langile finetako bat borrokalari bat zendu zaigu eta bidean, bidean bide baster batean bideko Ez, baster bat egin, bidien, bilditu zaigu ornun bait, emendit diosala, agurra, Mikel Ugarte, izaerako gitarjolea bere gitarra garrasi, gitarraren garraxia gitarra hori eta izaera, hemene zuei irakutsi dizuet, bere homenez, esarka daiztu bat, berriro ere. Baina aurrera jarrituko dugu, eta zergitutate izaio, badak izia, metire onjarbiko iztzekin, ondarbiko historiekin ondarbiko gizazeme zemenenmakumekin egindako emakumeen hitekin kontakizunekin egindako saioa bat da, grabakile batekin makarela ondarbi barrerena ibiltzen da taarteka basereetatik, bidesi horretatik, pistetatik, pagina auzolanna egindako mm, biddietatik eta besteetan kaleko karrika istuetatik bai eta galeko zera. Zerrekitu guztietatik, putzu guztien barrena, frantxiz zuloak zuluak itxien daun putzutik, atelier gebara mm, arte erakusketako arte zera horretatik, galeria edo areto txiki horretatik, hor barrena, eta baita ere portu auzotik bai, Arrantzale eusotik, eta hor barrena. Beraz, ondarbiko hitzak, ondarbiko historiak. Eta enbertan hemen, bortzaren Fernando Artola, zagar bordariren bi aleak, hemen ditut, bakoitzak beria, Fernando Artola bordariren. Olerki eta narrazio edo, elaberri, eleberri edo kontak izenen, Bi aleak hemen, bi ale mardulak berdeak. Eta nola ere, nola ez ere. Baitare, otx ondarbiko izkerari dagokienez, ez. Txomin zagar zazuren ondarbiko eta irunga euskera biltzen duen liguruska. Hemen txedaukat. Baitare, lurde zubeldiaren ere zukaldetxotik. Ego nere, zukalde txotik, nere zukalde txotik, bai, liguruska. Ondarbiko historiak. Facebooken... Zare sozial horretan onjarbiko hitzak sartzia, nahi badizia, badizia, eta zeuen ekarpenak egin hor ene, launxar batek gaur berarekin topo indut, tupuste dut eta ha, zera hau. Ja da, batzula ondarbiko saspireun bat hitz ele, jolas, bilduak. Eta onjarbiko hitzak bidekin Facebooka sartuta, eta atxikitu eskero, berare lagunen eskero, behor... Ia egunero eskegita txintxilik txin e, argazki bat aurki dezakezue, eh? eta bertan deskribapen argazkioren esan naia, edo deskribatzen duen, basera perpausa edo esaldia, ez da? Edo zein zartu, ekarpen egin, eta bere gogo eta edo refleksio hausnarketan, dizien e, bezala esan, e, jarri dezake. Hor hartu eta naximendu belarra, eta nasimientu bibientia, izan ere... Gabonetan gaudelakoitz, pues eh una proposak hits jolas hauek ba jartzeko. Nazimenduelara goroldilua, alizikan, tan nacimiento de Belén no da e, giza Belena edo hola. Bueno, ba que si ondarbiño dela, ge, aurten ere zera, mm, Gernikako enparantza, enparantzaro plaza onduan zumardian badaukagula etxola txiki batzuk eindit dituztela, ba nolabait ere, ba Horten ere bi alditan ba, antzesteko pixka bat eh, Jesusen jaiotza. Bai, erregiek torriko dira ondoren misi olentzero etorko da, Paris eteta. Ikatza ere zenbat baten bateri harriko dio, erregiak ere karriko dituzte, gure olentzero ikaskina, tripabetia. Baina, nik uste dute Euskal Herriko aur guztiak, eta aurrelo eta helduak ere, Txintxo portatu ezkera urten izango dutela, naiz eta gara izan, ze on, onentzeroren partikera eroai zolos, beteta dago aurten ekonomia krisi eiritsi zaila berari, baina bueno, xumeagoak, eh? detaietxoak ekarriko dizkigu ez badira, lehengo aurreko buztutako opari erregali, arroiek, ba benguan, ere etorriko da, eta zeurazki euskal herriko aur guztiek izango duten bera, beren oparia. Zapata kondo, ondo-ondogar ondo, ondo, ondo bitu brilloatera dizdira egotia, dizdira txu eta bueno, zapaten onduan eta arbolaren onduan, zueitzaren onduan hor biharko gabaz izan ere gaur hilaren nogeita irua da, abendu nogeita irua beha bihar gabaz etorriko zaigu eta gabon egunian ba horre izango dugu hilaren nogeita goztan gure oparitxuak, bale? Denei Pakia, pakia, pakia bihar dugula, hori lehenengo agusatxoa. Bueno, eta aburrera jarraitu beharrean gaude, hemen entzun dugu izaeran abestia hau, baina hemen pres badaukat, lehen gotxandan egin duen elkarrizketatxo bat. Eta, bueno, bajarri jartzea besterik ez da, ber, no? Barren bilen, makarela. Zerrekitutat izai hau Makarela zigitza bere txirrindan ganean, BH, gris Beltza. Eta San Pedro Kalian. Pei hemen ebilkida. Karga, deskarga. Guna, pei? Kontrolak zen. Tokaio hemen mugure bai. Behar ginean lanean. Eta hemen dugu tokaioa egunen batian irrat, izaiu bat egingo du lakotz. Rue da, ornitzen ari da, txolo ornitzaile ona dugu eta, eh, Sanpedorokaleko... Euskadi direktoako ari? Ez, era, la zuzen la zuzen ean, eh, a... enbigo ien direkto. Gona tokaio, ondo lanin! Benarte! <gurra> Apeio <gurra> nire, eh? unorak emango izkiogu, gure peio hortiz, hemen dugu hoyáis tornará Lavics, Naucolas, la tornará. Ahí va, ahí. Mundo gerarte. Bueno, del tanya, de Mendú, ¿E bueno, Pedro Ortiz, Pello Ortiz, Garabico. Garabico, chorrra, ovidari bego. Garayge Zama getarien lanak ikusketean. Guna Eta jola parian beti ere, ba, egun geri gero ikildik. Eta! Eta emagumeak. Lanean hemen gero matxineazioan. Oandikan, ba, hakizute. Odiak sartzen ahire dira. Huf, zalea. Aze zara eta baiarapia. Menak dago betiak, bueno. Omeritu Horraritik da, eta beharaztun batzen, eta behar da txol, txol, txol, txol, txol, txol, hartutza. E, bueno, eta gupiroldu egiko bideatuko dugu, giri piskatik ego. Zerarezka eta piskatzea batzeko. Egunon! Eta, martxabeneu fango bera. Dorku txasu ere bai, txasu honditea, txasu zankarra. Eta, nek uste guzti guzti guzti guzti guzti guzti Eta horri mi maikako. Habendo a... Habendo zartu gondela. maus ziel. Eo, no, no espartia. Eneliu bi... Onda diko bi lebeko gizona. Onda diko gipi gizasen eme. Ixasu ira, Ixasu sakarra. Amuche del du direstide du... Baia, oiniazo da lanta, 7.8 metroko itsaso, bai. Biartos, biartaldia, biartzeko lana dago dira. Eh, bat miletar eta aan neurtzeko beti uria miletar seguro al día 9 metro tengo adelante. Se ha puesto neutro, chico. Vai, vai, vai, vai. Danke, so wenn man. Auto Cerca de Maria Ligia. Leo esto hola. Me pegas. Hola, coitazos agarrase de ti. Segundo gustillo, mortiquillo, garrote. Alga que está pelarra, que ta... lo... está eh, que está hoy en que, que abay, pues asoña esa ala, abay. Apa, aloca que está hoy ocho árboles de cena. Se de morir y son pescato y chinchu. Abay. a mí usted... ¿no? ¿Cállate que no yo, tú, A mí eh. usted no le haces a cargar a de la fruta, No, no, no. El corriente que esa, la que dice de la... ¿Aloca si te dice el pescato? ¿Aloca, du? No, aloca, abay arga, argaz, argaz, argaz, argaz, hori, hori du. Hori du harrileri oratua. Ja, ah. beretsa soil diet dug eskatu. Arbora kostu den la hartz. Juan juaten bai, bicikleta leke idango mendilla, omengoldera, tunbia, tunbia bai, tunbia gero tunba gero bai, eta tunbia. Ke Eta, erraran bai. Tungia eritzen dira, nondi ikasun. Ah, la, la non dita, non dita, du? Ola soli nondi ikasun. Guretzea luogustu ya. Guretzea luogustu ya. Fa... Fa... Fa... Fa guela lapatera tungitera metera, bueno. bueno. unos... bueno, metera, a güitita le di, a prende gente de la estituedadia, tumbia, A es marchito. Qué rollo. Juan, va por ara vuelta hoy día. Coche andito. Ah, va a seguir a la capa, a dejarte. Es que está entonces... muy vai, tu violão, la paz, te dei de novada, a gastar, nós foi, você vem com mala, a franquia mala, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, fundamental de romance do barro, vai, vai, vai. Por olhaça, o chão de casa darau também a rara, a rara, a rara Nei du ni txasu txintsla, ni xaiogerri jauste garrotu. Minu, la, la, halgak. Halgak. Etoruko talakak. Amutsarenen tiro ulapuko, hori ez da. Bai. Ulapatu ligi Bai. Nu ez dut nagusi gogoratzen, atezkoen den ala eta kitxeta dago. Roatu ziago. Bai, ni hori ez tokolatua, eh. Horidu horredi bian lendi bat elo harria. Edu harriko harria es velar toke ya no pori velar toke ya del ay eta hori kalmatzen denian ta mare bizile direnean aertsendo muturra muturra arigen muturra gotxo hola mendiama hori hasi arte son serie hor hor usua Una raxadura atzamatiore. Le gustundo sí, no usted la... apar. Apar surideori gustundo. Pues oréctik kauso denak. Ondoti Tuntzua dira ditzen deneko... Atzaman erintziat. Jode, laorztia, nausin barko egin. Kondoro botare bai nire bateleken. Bai? Batele pinen ze, araude, abantien ez? Orduan guhibintzen juken egun txipiroita. Egun txipiroita. Araunak egin, ez, ez. Ni erremokien, bati. Eta atzaman zuen barko egin ziken Barko gematen dikomen di lokarri bat egin. Txipoto Zera. batela ba. ol altsatzen denean alxat... oh. olaturi altsatzen den nola gero hiteik muturre beti zuu egiten di. ura itzen durian omen duen lokarria eg dekatatu. Tenkatu, zatozko. Tensu. Tensu. Tensu, jartzen duenian, are tosta baki zer denez? Bai. Bueno, Tozta. Tozta rotuz egin, ditu egin ditu ez ditu egin ditu egin ditu egin ditu. Egin ditu egin ditu egin ditu egin ditu. Hizia, hau pues, laurten egin ditu egin ditu egin ditu. Es, bine ere, beti eta <risa> paraji hortera aleatzen beti akordatzenak. Kaukikak batzera <risa> gero zentzenak. Kaukikak batzera es? Es, denak. Ah, Olik e, polik e, oan goen, olatu horruk e, eh, olatu horrek. Ola igotzen du, eta gero beti itzen duelian atzitzen du, entzatu. Uh -huh. Bateela zentzen duen, aldi usten du. Uh -huh. Eta hor du klak? Eta hori sarra dugu eta... Ba, bai, bai, bai. <risa> Bueno... <risa> <risa> Eta, duke dut, fotografiak dut, ba, duke dut, duke dut. Dut, duke dut. Zera, hor. Du chabolo zer higiri, txentzuten olagoa... Bañista katzua... Bañista katzua, faten txena, zai? Bañista katzua, zai? Bañista katzua, zai? Bañista katzua, zai? Bañista Pues espigoy hori etxenean, guiruan aia, xipidoitera <trua> ba. Hola, Pablo! bueno. Buenos días. no. Bueno, Bueno, Vizón. Bueno, Yo no, te, te voy a decir eso de... No, años, eh? Años, eh? No sé. Bueno, Pablo, vamos para el te quedas? Eh. Vale, sí, el programa ahí. Y donde hay esas olas blancas hay changurros. Abay, <risa -víe> <Por, por>, aquí <risa -víe> vale, Esta... sí. es que se viene. Ordenes, que es changurros. Ni fotografías a la gente, ¿le gusta? Esta... ¿Chere, qué? Por aquí, no la... No lagunti sire hauden ondarra baitzen ez eta beren aldekatzen dut goian adibeste bezka bai ez da. pares. Gaurri hortago de Canaria, konfin que El río Hortan, canal en el río Hortan Geron, landaritan batera santzea. ondarratik sokak tintik eta hiltzimenie, hola na, gonboteli txitorro ta ikusu fotografiei argazki sar batek bisu ondarratik eta, txikotekin amaratua txitorro edo oro batela ta ta gotit iraka. Areli nora zait, deziden simpatikin esaten Guras, arrastak ematia dut zen? Arrasta, erromokian. Er erromokian, erromokian. Er Azko ikusten nolentzende? No, jode, hori handi bezitzen dut, benidore. Aldai, eh? Golako... Goy ondartzan, han estu katerik eta dut zere. Lokarri motur bat, eta... zari egot zente, eta tira tira, tira, tira, tira, tira goti, eta han lan jatai, jargo handi, nortzabere zide eta batela nazpilla batela itzendo hondarri peatu bai chupatzen si, dolo bai. min pasitekin tronkuak egur egur jarri eta vuelta ca vuelta con vuelta barco garrasteka Eta eme zei dagozitzen bai, anai egin txipiroitoa fatetzen denen, barrak ikitzen eta... Ba, ta, nola konturatzen zite galdi txarra duzele, ero birazoia, ero aizia bufakaziko zen... Hordun e, bat zitu gen, espertoz, zarrak, hori akusita, ostia, hau... Hori akusita? Horren bai. tamainan nara bero, itxunan nara bera... Bai, bai, bai, bai bai bai, bai, bai, bai... I kontualen ere, handra difuntan, Atona, gurasuken ba. patroi. Eta zuko analfabetu da. Deusen, zetzen, eta ekin dugu zes, zaren ikasi analfabetu zera, ba, eskolan. Eskotzen irakurtzen irakurtzen irakurtzen irakurtzen. Eta nire eskola, ba. Ba. hori kastiko abazede añoz. Urti gen. Basarritarren modu, ez da? Denak, denak, Eta orduan, faten ditzen, haren ezpehantzan faten ditzen, ez azora. Eta malau launberekin nire batentzen Takar oñalba basiken. Oñalba, oñalba, obaldia, oñalba, oñalba, oñalba. Anbizitzen zik an ditzen muit zen ura. Takar betoño, bakarri kematen zik bergua, eh? Jardina bildatu txera. Osol nura. Oño. Zelengo go len oñi zekandia. O, ba, o, o, o, o hor eh? ba, ba no. Goain galdia, eta kai beria fanta ozego oh, oh, ematen te jatia. Eh. Baies moter. Kabal, eta komunak. Buk, Santa Kurtzik egiten, hamalau lan ebitzen juken. <laughs> eta... barkuak saltatzen zuenian... Brrrr! Brrrr! Brrrr! Saltatzen zuenian... Atzera beti... Ila hurri zertzen zuen. Atzera! <laughs> ba! O, harko <o>, muzteldua <laughs> <laughs> zertu bentan. Eur, zuen, eur, o, eur dua, minio, jo, de... Orduan aventura zen, eh? Ja oso dititzene bai, musela bai, eta babesien xin bezala gidiri xin bezala da. No an gidir 100 dena, wai... o ta lotego lokuata. Beñardo Campandegi sautzenduke kali. Kali za. Bueno. Segurzki bai ipinu. Goratan e loitzenen atzo soluan, atzo barkun atzo soluan. Atzien koltxoiteko bagitzen bazio 750 sako gata sc 77. gottsa студien. Zari, zari quango hesitate, zari dut gustuak d eben zu ber tienen un Studio jeuek DC. Hi Ausbetaren! Dannan batakén dut. Copyel Bán banks, D beer b Fire Gatsatz Eta gero wan intzuteni bai. Garai gasitzen antxua antxua ordu ez. antxua, antxua se da Eta gero ura atzutzen zenean zert horri le kauenta Orlando tera rayura dena hartu ordu zuko mangika, baldiartu ta, baldi gen. Arrokatak. Ura uro bota. Ura jarreta, kanpora lo lo oh, bistarte loingo diula. Sire jarri lurrean ta sirengainen lota. Ole toro seguri surtuga minta osti dena. Ga eta ixu, eta Bueno, no, hola, hola. Bueno, guaska, aspodecer. A ah, testir contacto hiru anaia. Bai, hiru anaia faki egin zuen chiproitera. Eta uh, hori dena, den dena ondartza zuko, dena ondartza Barrik etzenean ezpio hori hori Deuz ez ez pigoja, bueno Eta hangoz olu hartan tortzitzuko nolatu, eh? Eta hiru nolatu, iru olatu ondi, iru hori surkin hiltzun tiki gara, ma ondo jakima dakitea Hori, eta gugi itzen <laughs> Bueno, erri jalditan, erri jaldi du Baitas la sait bai bai alde Erne eh anaia venga eh chere torrenai ba ta erne hau betsitziena eta... ta ah gastelo kostumo gastelo zuen olatue txikitzen ta ura ona denean hasatsko listo claro ta an aonde jaotsuntzenian arego datorri betzikita ta txekia jaotsuntzenian era za zeinen baiten hitz zituen errialia se errialdia ze... o latutik hien esperuan bai bai onontze etortze sartzeko hondikekin bestela se arriskondilla tiraole tiraole orre la ostia arriskondilla tiraole ni bai claro peño con bal de fanta es eh? o latutik fanta be se txokon popai digo den eh, ondartza on su ah, den, den ondartza vale vale vale hola o sea, fatiño que ta algo Hurtze indi gau, hau txarra, hau olato txarra heldu txar. txar, txar. da, hau olato txarra. Olato txarra, olato txarra, da zuken, ambeste ondua, ha? Ba. Ondua, ambeste zuken. Bai, gerritiko txinon. Da! Da! Tsa! Idauli, barkoa. Tiri bida. Tiri bida. Tiri bida, tiruan ba falta. Ba? Ba falta, ba falta, ta. Zine ba Zin jatzen, zin jatzen, zin jatzen, zin jatzen, batela nola guelta manazen? Bere barrene sartu da. ez, ara egin barren sartu, eta gara atetzeko aspitik izin atera plurro jotzen txikenta. Ai, bala, letxe, bin jona eixi bezik, erra. Hauri oan, oan basakiu. Ja, bin jote sartzen, zertzegoen. Gau, ziribire ina, iraulila, tamera... Zartu zera barren barrenean, baina orduan ba zuen aizepixer bat bizango. Ba, asko, batela zuen aizia. Hori, hori, ba. Ito. Tarekin txuken ondu hua, tazpitik irautzen ez. Tx. Etorru zuko nolato bat, tintzikin iraule. Mikabendio zenaio mindu. <güls> <güls> <güls> Trantza jarra pasak oh. izutu. Bueno, olako kontuak hemen entzuten dizia, eh? sai honetan eh, makarela zuekin, antxeta irratian. Badakizia laloitea behatzi punt, FM-en gaudela eta astelenetan e, emititzen dugula, iparroratzaren horatzaren ostian, zaiotxo hau, eh? Beraz, e, aixkideak hor e, dituzute ondarbiko kontuak, pertsonea jenen izena, gizazemien izena, bantxe bertan ez dator, baino, e, zait e, buru eratzen, zaitotutzen, e, bueno, ondarbiko kontuak badakizia hortxe txedeitu gula, ez da, vale. Bueno, guzti hau esantagero, musika pixkat e, jarriko dugu, eta m, musika, bueno, era guztitakoa badakizia aurki dezakezuela hemen. Baina gorkoan, ba bueno, atzera kiku bat egingo dugu, eta garai bateko m, m, hitak m, jarriko ditugu. Ta, Europ jarriko dugu, Angela Merkel ere dago Alemanian, nola ere baforia eh, ondolatu ez dadin, inalak iken ez, ta, ba bueno, musika... Nik uste dut horrentxe hasi kodela, hor atzetik, eta bai, atzera kontua, dator. oke okay, DJ Lusiak zituzten, Tsima Lusiak, zeintzu ditugu hauek Ara, zut guapoak, ara, entzun! Europe, final countdown, abestia zuekin. Zerritutatik saionetatik, makarelaaren eskutik, atzerako kontua hasi da. Tabi miña ama sartuko ah, sartuko era hurki. eraz ondo bukatu ta oekilo hasi maino mixi olentzero hori eskueman eta sakua ibatsi delako kontua hasi berri dugu 2011 amaikako abenduaren 23a gaude oraintxe bertan momentu honetan txegratzen ari naizela PCan 10:33 minutu eh saioa zerkitutatik baina zuek iparroratzaren ostien astelenean ez dutena dituten adiko za eta zeuraski ordu eintzin 2026an ha ja da, egu berri eguna basi pasa alta egu berri zu berri pasita gabon gaba agon zuri gaba pasata olentzero opariek ekarriko eta ja e, bueno batzuei ikatza eta besteei ba honeko opari galantak eta eskatutakoak eta zerrendan endanan jarritakoak, ez difinitakoak Bueno, aurrera aintzi, bukatze aldera ja laister, eh, eh Olako historiak ekartzen dizkigu, eh. Aspaldiko parte ez titula kronikarik egiten hemen ondarbi hontan. Eka, ondarbiko kariketatik barrena noski. Ba, que zaioa beti ere ondarbiko kutzukeriak eta ondarbiko historiak eta ondarbiko izkera eta mintzaira sustatzeko gaiu bat izan daitekela. Hombre, togaiu! Unor! Belaukagu guan bat tabernako tabernaria. Egun onak eman gure entzule guzti zenboguz. Eh uno, no, no, no. La bamba pasado, pasado ya. Data, se cracas bai. Ba. Atzoko zera, txoitsu puske eta chistorra puske, muri no andica. Aldi bai, Aldi bai, ba. ba, ba. ba. ba, me baten bateke. Chala erogótica boto conseguimos mai. Está bueno, sí, por bora. seguro, por seguro, ¿eh? Horteko jaten da. Bai, es. Eta eran ere bai. Pues chistorra han, ¿verdad? Eran, ta gero txistorra erogotiko botzeko. <risa> <risa> bueno, te caillo, ondo. Ayo. Bueno. Zan bezala, men du tokaio Akarelen tokaio izera Oa mar, bak, kalen agusien gaude Lizaren zagartzatzu eta Igokundeta zagartzatzu parrukiren Parian eta men bro txaldetik Abiatzen gara Bimina maikako Abenduaren oita bila Gaur loterie una da Ez taku guztienetokat Kusitzaion Potolua, dolodila, do gixena Baten bat Aberaztu ingo da gaur Pero dugu... Ba, beharra daukan baten bateritokatzea, eh? sortatzea loterilla. Ze hori da, loterilla. Eta, bueno, hemen digabiltz. Karrikatik goti, karrikatik beti. Euron, ekipo! Zer, ondo kera? Zer, maudu zizti? Eta, bueno... Karrikatik goti, goti, goti eta ba, goti, plazan gaude. Eta bai, bueno, albiste txarrak izan ditugu, fan dena hastian, hile hau, bimila maikako abenduaren, abendu hau Ba, horatuko dugu, abendu beltza bezala, batez ere zilozibe dutko, kondiaren, txat Ezo, bi, lagun zendu zaizkigu Eta, bueno, kolpe bortot gogorra latza izan du Eta, bueno, beraien omenez, bizitzeko gaua gara ganorak eta kemena eta kuraia Esterik ez dago. kaletik barrenak, hantxe bertan topatu dut, bere, engunkari angaizke jartzen du bere mastea dena, baina bere neskalauna, adiskide sentimentala, esan dezaket bola, bai. Eta, bueno, animoak eman, Pako eta Mikkel gogoan beti, zaitu Ego bi sekula nantziko Ego Eta Oantxe Ba hori, beraien zako Nere partetik eta bidazoa eskualdeonetatik Eta batez ere, rengo txandan Pako agurtu benuen, adiosela Egin genion Eta Mikel Ugarte Zagarzazu Mikeleti edo sak Mikel Sakarra Gure laguna iskide teknikari Musika sale, musikari musikaria musikariaria adioa ero agurra ero gero artea izan, izango izango daz gaur egun honetako sioa edo zerbitutatik homen gain nagusia bai eta hortako ba Mikelia gustatu ko agurtzea ba, ba soñuekin ta soñu bañen gaiekin soñu zaratatsu horrekin orrela definit dezaket bere gusteko zuen musika eta bueno agurra behar duen bezala menal ditxuki bat zumea izango da baina hori bai zanatatxua eh? bueno eta hori da bueno, aurrera abantian aurrera jarraitu behar dugu bizi direnen eta urbilenko engan petxatu dugu, elkartu beharko gera behar, eta guztien artean Eta momentut latz kogorrauek Zamintasun zaminta ez eta Eta Ni ez ezetakoak ba, nola baita elkarren artean elkarri lagunduz Ez zentzi hau txalekin bada ere Ego te hau ba, Aurrera jarraitu behar dugu Eta benoz hau aurrera jarraitzen baki guze Santo eguna, Santo Tomaseguna bart izan zen eta gorko no, usteguna da ahi eta biara amun biara amunak gazten genuen bat, batez izan egualdi txarrain digu, egualdi zital, xamarra, izetxua eta euritzua hotza zaztu, askorik iten nolaen ateri dago, egoita biontan eta zamezela gaur loteri eguna Atzo, Santa Amoz erguna, Oskar Herrian, askozpatzen da, txoizu eta bila, txistorra jaten da... Garde e, xai, e, Eta hemen hau, eh? Hemen dago gobelentzelo, gure solbeza honetan bere kapoia, garrautzak kardua, pipa ortsetan duela... Eta hor dauka, zera txiki bat ere... Eltsetsu txiki bat... Ba txampuna sartzeko. Kresigara joeketan, dena murriztu egiten ari da burriztu, burriztu, ibaki, moztu hemen dikendu, kendu eta bueno, gerrik ustotu guri da daukaguna gorregun gara hilatz, oketan ekonomi aldetik eta bueno, guri dago igunez, ba zendut dago bilagunei, bi bilagun horien gatik ere ba, ostia, zazoi diko berenak behantzira, aurrera egin beharal gutal izan Eta, bueno, San Pedro Kalean, txego, bartz jarriziten, endaian ere, zeh ozer, eta idunen ere, eh, ba, urdanebideplan zan, eh, enoen parantzanan ere eh, postuz dastatu ahiz aldizan da txuztorra, tengua. Eta, bueno, maena, ziko direk, gara hi, gara hioket Gal dududu Música de quin Jaraitu godogo Veranai cosuela co Música hartun Bela carrera Jaraitu colu on your deadline cari decibelio adela rietan e garashia dauguegin distortio anai guitarra sacarra garrazar estiarik estuk biopcian cordigna baita Gordina baitun da, inere izahera Mingaina Zorrotza Izahera Gogorra Bizitza Honek Erakusten hau kritikatzen Hau, pamiket! Ez zaitu aztuk garashika esateko sueko veo ben tuteko sueko ben tuteko ez dela